se psa ti është vëtani jo t'i pare, e dha ti ndodhën në qagrat për gurë dhe të shmuar. O lakinë në nësebjul adu i fëhel të ra, në udu ila autani në ulu selemu. Por ne në ka rëmbyër miku i onë dhe në ka marë rober, dhe nuk e dim a do shpëtojmë ndodhën kjo roberi, dhe do shpëthemi do të këtë vëtani këtona. Kjo është tema e sot në dhe dhe dhe. Kjo temë është tema është do njeriu në jetën e ti dhe sënimi i ti që duhet këtë si besimtar në jetën e ti A do të afitoj të gjenetin apo nuk du të afitoj Kjo është që është e vledhe Kjo është prokupimi që duhet këtë të njëri për nesh A do të afitoj të gjenetin e allaut apo jo A do kemë mundësit fitoj këlejtine për hershmet allaut apo jo A do ke mundësi të hyjnë në gjënet më dy e kamë dhe të gëzojnë me gjithë për simtaj që të gëzojnë apo jo? Për para kësaj, e bubek i thoshtë e rradi Allah në hu, nuk jam i qitë në të dynja dhe i sati fusë të dy e kamë në gjënet vë të më të tërë dhe që tësojnë. Ku e tim nëse që është gjënetin? Gjëneti vlejë dhe është mesia Më ma e madhë që ka kryuar Allahu subhanu e tala ta për besimtarët Për t'i shpërblujër Ata për punët e mija Që të bëjnë të njënja Edhe pa unë themë që në fillim Të hytbe Këtë hytbe nuk ua drejtoj për tazëve Nuk ua drejtoj këpër tazëve Nuk ua drejtoj frikasakëve Nuk o drejtoj atyre të cilët nuk u bindën urra në të Allahu dhe redoha dhe i kërinë shpinën bindës në Allahu subhanu wa ta hala Nuk o drejtoj atyre të cilët nuk sakifikojnë një qime e koke për Allahu subhanu wa ta hala Por o drejtoj atyre të cilët janë të gacënë të sakifikojnë për Allahu shdoj gjë, Allah në shdojgjën se pësa ta e mëritën gjennetën Allahu thotë në Kur'an Em hësibëtum, em të dhullu në gjennet A me ndua se do të hynin gjenet gjenete, jetikum, A me ndua se do të hynin gjenet A me ndua se do të hynin gjenet A me ndua se do të hynin gjenet Pa ju ardhur ju më shem Budhja tyre që ka kjem për para jush Me të që të mullë bërsa O dërra o zull zilu Mukan ardhur atyre Spodhën trupin e tyre Spodhën njëzit frika Edhe em për tërmete nga shprova të njëzit Hatta ja ku në rësullu e ledhine amenu mahu me ta nësulloh Dersë të fëtë për fetit dhe ata që dhe jenë me tërkur të vindim Allahut Dë me thamë vëzë dhe, dhe gjenneti është pregatitu për ata që bëjmë pun të mira Edhe kur ne flasim për gjennetin nuk flasim që ne tërim duar kryshit dhe kom kryshit të kënashimi për një hizbe Dhe të, të gjuar të afjak të bukar për të doa për gjennetin Po së të fjakë të ragonë që të nëzitin shpirtin të nga branda Të të vloj jakë nga branda pa Allah Të të dashurim dhe Allah Të të marë malë i për gjenetin Allah Edhe të punash dhe të jetë Që të arrishkan e sinë të imbotën tjetë Dhe të shkosht të këtë gjenet Kështë qëllimi pëse neftasin për gjenetin Sepse shumit e njerët dhe duon gjenetin ma dje Dhe që a firë duon për gjenet Kur të ashojnë ata, do të ashirojnë të në gjenet, për nuk e meritojnë, për ndajtë mos bëhëmi dhe nësja ta, dhe gjënë këtë bukra, dhe në hmyrnë në njerë i vesh, e në dali nga vesh i tjetër, a jësë mao, ku lëmri i minë punë, a ju dhe khala gjenë në të nërinë, a të shironë që dhe njerë i për i tyre, së so të dojë më dhurur që të futë në gjenetin e mirësi dhe, gjithë dhe kush për i qafireve që e me hojë për fejtën së fa në lori të nëmë kush shikojnë malë dështi në gjenet dhe bukuin e ti dhe ndërrujnë se, se të hynë gjenet për jo ja. a mëndua se të hynin gjenet për, për ndaj nëse me dëvërtetet do gjenetin pregatitu për sprova pregatitu për sprova se se kjo është nukë gjenet për Atëherë, ledhër, njeri u nuk të dy njëatë, është fjeshtë njësoj, si a i personi tili po kalon ure në siratit. Edhe kushë se kalon ure në siratit në të dy njëatë, dhëtë akaloj ure në siratit në botën tjetër. Po të rëshkiti kam ba në të dy njëatë e ure e siratit, të ure, të rruga e drejtë, si ka të ndosë Allah dhe ngargohët dhe devjohë e rrugë, u lërduve në bindje Allah, do të rëshka s'ka mba dhe atjeti, nuk e përta kallua për të një në gjenet. Dhe nga atat të cilë, atat të cilë do të ameritën të gjenet janë një një një mi, dhe jo më shumë se kash. Basit të kallën uru në siratit, sepse kishin kalluar dhe në dynjarur në siratit, këta ishin atat të cilë t'ishin të përmaluar për gjenetin, Këta ishin ata të cilëve urridh një losë për gjenetim Këta ishin ata të cilët jepni një dojgjë që posedoni për gjenetim Këta ishin ata të cilët sakrifikuan një dojgjë e përgjës e dy njaj Nuk i tremi risku, pasurija, nuk i tremi njëzi, nuk i tremi gjithë dy njajat Sepse qëllimin që kërkone ata ishte me i lartë Një dojgjë tjetë që mund të dakë për parë syve dhe ata ishte mëzunë të më zerë Kta janë ata që do ta kalojnë orën e Siratit, kur ta kalojnë orën e Siratit besimtarët, atëherë do ndalojnë në një vend i quhet El Qantara. El Qantara është një vend përpara hyjes në Xhennet. Allahu subhanahu wa ta'ala ka shkruar që në Xhennet do hynë vetëm ai person që është i pastër. Për këta rësye Allah i më dhruar i ndalon besimtarët në këtë vënd të quëtë në këntara Për pare të të hyjë në gjënet Që të marin haku nda njërë i tjetërit Që të bëjnë halon njërë i tjetërit Për shdo Allah i mos marveshje dhe konflikti ka në pasë njërë i tjetërit Që të hyjë në gjënet të pasë Edhe në basi pastrohen për gjithë së tyre besimtarët përgatiten për të futur për të futur fu në mirësinë e Allahut subhanahu wa taala të tij. I pari personi i cili do shkojë për të hapur portën e xhenetit për profetin ejon sallallahu alaihi wasallam. Do të trokasi portën e xhenetit dhe do t'i thuhet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 Allahu subhanu wa ta'ala e ka bërgjë nëhetin me të të porta. Të të porta. Lërgësia në dëmjët dy porta dhe është dyzët vjetë. Dyzët vjetë. Hyrja në të nuk është e mundim shme për njerëzit, por hyrjnë të gjithë me lehtësi. Sepse kam pregatitu qërësinu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 edhe zëmëzët e këtë qëtës janë kushët e kjarës lajën e nëllatë të cilat përmajnë në vezetë të bajnë, bezedet, zbatimin, në dëshurin, nërgimin nga keqja, të gjitha këto janë, janë pjesë përbërse kësijë, e këtë qëtësit e cili do hapi portën e gjënetit për shdo personën që do hynë ta. E që farë ditë e lumë të ushme është ajo ditë, në të cilin do hynë banorë të gjënetin gjënetë. Në bazë gjithë të të tërë mundinë në rëndrija Në bazë gjithë të të tërë sprojë që kanë kaluar Në bazë gjithë në sajtë të kërfise që kanë dhënë për Allah në të të dhënja Erdi momenti për ta Që të hynë në mjesinë Allah Dhe që jojnë në kënejsinë ti Grupi i parë që të hynë në gjënet Ka të reguar profetisë fa në Allah Sepse ata të hynë në grupe Jotë gjithë të hynë për një herësh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 Fëtyrët e tyre i kanë si hëna e pësëmëdhjet Nëndryqojnë fëtyrët e tyre si hëna e pësëmëdhjet Dhe grupi dytë të fëtyrët e tyre ndryqojnë si yulli më ndryqën që egiston në shion Basi hynë në gjennet E gjenë atë e kërë shumë i madhë Shumë madhështorë Gjej në të që Allahu i madhëruar ka pregatitur në gjenetin me një qindë grada Me një qindë grada dhe shdë njëra është e posaq me përpunë që ka peprua një riu Dhe grada me lartë është grada luftëtarve që ka luftuar në rrugë të Allahu dhe ka mënë shpirtin e tyre Allahu i madhëruar ka ndarë gjenetin në gradat në dryshme Me i lartë i ti është kërdovësi Profetit S.A.S. ka thënë hadithin e saktë Kur t'i lutën i lutë Allah dhe t'i kërkojn i kërko ati Kërkojn i ati fyrdojnësi në lartë Sëpse fyrdojnësi është mezi i gjeneteve dhe me i lartë i gjeneteve Mezi i gjeneteve dhe me i lartë i gjeneteve që, që dhëtë thotë Që gjenete t'ja në fondë trumbullakë dhe vinë kopështë Me i lartë i t'yre është t'yrdojnë të zbëjësin për i t'yre gjenete të tjera edhe prej ti burojnë të gjithë dhumejt edhe të vanë i kjirdozet është arshia Allah subhanu atana hynë banonët të gjennetin në gjennet edhe nuk e nda të rojnë në shpinë të tyre gjdo njëri prej tyre njëfë shtëpinë të ti më mirë se që njëfë shpinë të ti këtë dynja përfitroj e vetë nëndëm në dhe vla si kur ti eshte prej tyre Shfar nuk të rije madhe dhe jetë prej Allahus, kur të ta dhërojë të me mirësie e cila nuk ka fundë kur. Përfitrojë vetën si kur tje shti për i tyre, dhe nëzitë vetën të në përvërë sa më shumë punë mirë për të arritur atje. Kur të finë bërër të gjenetin, gjenet dhe vërejnë të mirësi, që do t'i lenë të me këj hapurë. Dë vërën të gradën ndryshme dhe shdo njëj për tjurë dë marja të shemeriton Musa a.s. e ka pyrë të rollo në më dhuruar dhe i ka thënë O Zot, kush është personi që ka gradën më të ullët në gjennet Dhe i të regonë olloj më dhuruar që personi i cili ka gradën më të ullët në gjennet është një personi cili në basi dhe nga që hënemi i fundit Që ndëron një farko e pa hrymë gjennet <të> Dhe sa do Allah i madhëruar dhe bërë një bisetë më të Dhe e afron, dhe e afron, dhe e afron kanë gjenetit Dhe i rsa kur bëhet gati për të fyrën të I do të lau hyrë dhe shiko vendin të të Thot ke personë o Allah hyrë dhe pash flotit duke se ku ishte të të të gjenetit Që uskise bënë për ta I do të lau hyrë sepse ti ke në të Ke në të si pushteti një mbreti në dynja, a jë knachur, i knaqër, i thotë po. Ti kështi pushteti një mbreti që është në dynja, edhe si a i, edhe si a i, edhe si a i, edhe si a i, pështë herë, pas taj i thotë, ke gjithë këtër, edhe djetë fishin e sajë, edhe këtë shdoj që që dëshiron ti, edhe shdoj që që e ndëron ti, e kemë gjenet. Kërë është personin që ka gradën më tullë dhe në gjenet ndërsa personi që ka grada të larta, grada të larta të xhenedit. I sot Allah subhanahu wa taala Musa alayhi salam, pa Musa. Gradat e larta i arrin disa njerëz, për të cilët un kam përgatitur mirësi që nuk e ka parsyri, nuk e ka dëgjuar veshi, nuk e ka shkuar një u ndërmand i kam pregatitur e to mjësime do në time dhe i kam buloh se fande nuk e di kush se qëfar ka në to për mjësime të mija se përse këtaja në të njërës që unë i desha dhe përndaja pregatit të mjësime time për ta me do në time zgjith për vetën ta me Allah, qëfar grad e do a do t'jesht në gjehnem e shumë e t'jesht A do t'jeshtë në gjennet? ështëve është vështir, të vështirë, do t'durimë, vetëm se përfundimë është i mirë, dërime është i hidhur vlezër, kur e fut në golë, dhe është i ambër në bashe i gëlltitëtë. Kështu i thotë Allah subhanu wa ta'ala, musë s'alai s'enam. Allah subhanu wa ta'ala, u je banorëve të gjennetit shumë në shumë. U je patyre u shqime, Shumë të kanëshme dhe të shishme Pra të që i ha U je pa të tërë pijet Të cila nuk të dehin Verë që nuk të deht U je pa të tërë pijet Të ndryshme të shishme Të përzera ose të kullua Me lojët të ndryshme Era dhe shish Si pas të njëritetit Që kam pasua ta në dynjar Pijet e të tërë janë Prej stelsebili dhe prej tesnimi Pijet e tyre janë prej lumejnëve të ujtë, i civi është shumë i shishëm, që nuk prishët. Pijet e tyre janë prej qumëshitë, që është më i barë se të bojë më i ambërë se mjalti. Pijet e tyre janë prej verës, e tira nuk të dhe. Pijet e tyre janë prej mjaltit, prej mjaltit i cili nuk mund përfytërojtë qia t'in të dënjane. Ibnu Abasi në lidhje me fjalën e Allahut që thot "U'tubihi mutashabihan ka thal". U është do natyrën, u është do natyrën e xhenetit të ngjashme me ato që ishin në dhunja. Sot Ibnu Abasi u jepet banorëve të xhenetit në xhenet për të ngrohur, për të pirë gjëra me emra të njëjtë, por që ndryshojnë krejt në shije dhe në pamjen e tyre. Ato që ndodhë në gjenet njajnë, ato që ndodhë në dynja vetë në të emat e tyre. Banane, i njëti emër. Rush, i njëti emër. Njatë, i njëti emër. Por, ndryshoj në shqinë e tyre të këtë. Sepse kjo dynja, është një dynja ka vlerë të këllahu subhanu wa ta'ala. Dhe nuk mund të pojë allahu i madhruar gjenetin e vetë të njashëm e të dynja. Kjo dërnja si më të kisë e vlerë të këllarë, së da kravë një më shkonjë në këtë jetë të qafirit të të bimë në një këtë ujë, Allah subhanët Allah. Por ajo është më më për vlerë të këllarë, së da kravë një më shkonjë e për të arsyë, Allah vë këtë në qafirit të të shionjë, së për mundimi të tyre është gjahenemi, do hynë banorët e gjennetë në gjennetë, do shkojnë për në Shqëpit e të të vlejtë dhe gjithashtu në ndryshojnë nga punë që i kam bërata në të njënjë. Ka për e tyre njëzë që i kam ndërtuar për Allah në shqëpit, të ti dhe Allah o a zënëthove të me shpinë dënët. Ka për e tyre që i kam ndojnë surën kërë mua Allah o a haqëm herë edhe mundërtonë Allah një shpinë dënët. Ka për e tyre të të të të jabin për Allah dhe Allah o a shkëmbën kët Sakifis jamim për allohën me shpinë gjenët Ka disa shpi Ose kështi e la më mirë Së cilët allohën i ka ndërtuar për visa besimësarë Për i tullave të ardhe Disa për i ardhjë Disa për i ardhjëndi Disa të përzira me ardhëm e ardhjëndi Ka për e tërë shpive që andë ndërtuar me bella Ka për e tërë shpive që andë ndërtuar me smerande Ka pra të në shvijë që janë dëndërtuar me diamante edhe me gurë të shmuar që nuk i ka shkuar njëjë ndërmën dhe qëfar janë. Dhe nuk janë si gurë të këse dynjarë të poshtër, por janë gurë që nuk e përfitrojnë dhët një riru bukurin e tyre do të këtë dynjarë. Sa do të përparej këtë dynjarë, nuk e përfitrojnë dhët bukurin e gjënjëtë. I ka prej në tita loë për besimtarët, këto kështi e Allahë. Bo'allaui më dhuruar ka përgatitur për besimtarët jo vetëm to kështjell apo ka përgatitur edhe çadra për ta. Do kët disa besimtarë që do ken një çadër në xhenet. Jo po profeti sallallahu alaihi wasallam do kët besimtar në xhenet një çadër, jo çadër prej lëskë, por çadër prej perle. Është një perl e vetme në formën e çadrës e boshna brenda Lartësia e të kaj është 60 miljen qelë. 60 miljen qelë. Kur den një në një nsepë, nuk dalohë të sepi tjetër i qadrës e ka një besimtarë. Në shdo të sepë të të qadrë besimtarë, ka, ka shtëpi të ti dhe zoma të ti në të sive në ndohë në ngra të ti. Këto zoma i ka zbukuruar Allah me porta pregujt të qmuar Të zbukurua me korale, me përla, me smeralde, me djemante Kur shkonte njërë i se nuk dhe loë tjetëri Po këndodhën për qadra me ndërë Këto qadra, që të shka të rëgurë profetisë sa në loë Qëndodhën në disa kofështë të bukura Bu zlumejnëve që rridhin A dëshironë vëla që të kesh një qadrë dhe tjilë t'in gjenet A dëshëron të keshë buz të të lumejve të cilët Bajtë të në tyre e kam prej misku të kulluar Gjibrili a.s. Kër në gjithën në miaraj me profetit s.a.s. Hynë në gjënet e fut krahën e ti tek lumi Një për i lumejve të gjënet dhe në zjerë për ti bajtën Ja të regon profetit s.a.s. Kullon dhe nga krahën i ti dhët misk Kësot profetit më së nës. Ky është lumi, i cili nuk fitohet me për të të si. Këto janë disa minë si që i ka pregatitur Allah i madhëruar për besimtarët, të cile duan sakrifita shumë të më dhaja. Ma dhjë duan që njeri u ta sakrifikoj gjithë këtë dynja për Allah, subhana wa ta'ala, sepse gjenetje shumë i madhë. Mjërësie ti është diska gjigande dhe madhështore, po e fitove, atë fitove, për gjithmonë dhe për humë, dhe atë në fitove, më kushë. Gjithashtu o loj madhëruar për disa loj besimtarës të mirë ka përgatitur, disa dhoma të cilat nuk ndodhën në tokë, por në qilë, janë në lartësitë të gjenetitë. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam se Allahu Allah ka përgatitur disa dhoma që ndodhen në, në lartësi. Edhe besimtarët që janë poshtë në xhennet, i shohin ato dhomat si sikonin ju thu profet sallallahu alajhi wasallam një yje të lartë. Kush i shikon ato dhomat? Dhe i thon sahabët: "Oj deguaj Allah. Po këto dhomat nuk i piten dot ne. Këto dhoma janë për profetin." I dhon profeti sallallahu alajhi wasallam pa shuar ato në dorë të tij të, të, të, të, të shpirtit tim. Këto dhoma do t'i mëjtojnë Ndisa pesimtar që kam besua Allah nga kam vjetur profetet Qëja këto dhoma? Këto dhoma vlezer Që janë palj, palj Minjëra tjetën Si që ka përshkruar Allah në Koran Janë disa dhoma Në të cilat Kurje brëndër tërë të Shqikon se qëpa ka për jashtë Dhe kurje jashtë dalot E qëpa ka brënda Janë dhoma të te dukshme Për qëfar lëj materiali duhet si këtë pregatitur allahu të lezomash? Për qëfar gurit të shmuller? E ka pregatitur për e tyre gjera dhe të sila nuk i ka parë syri që i si ka të gjuar veshë, asë nuk i ka shkuar njëri unë dhe mëndës. Gjoj të mjësi e vlatë edhe të mjëse vetën tëmë dhe ku je? Ku je ti njëdje me të mjësi që ka pregatit allahu? Qëfar ke pregatitur ti për të rritur sot dhe gradash? A kësë sakifikuar gjithë për Allah, më për të arritur të gratë të të arkanë gjenetë? Allahu i madhëruar ka përgatit të për banorët të gjenetit frutët. Frutët, dy loj frutët. Loj i parja në të frutët të cilëve tiwa këtë dhijua e një në dhynja, por që në të përtet në një në gjernë të dhynja, skurë. Dhe lojt dyti fruta dhe jenë të fruta dhe të tjetë ti si këtë gjuar kur në dy nja Dhe asë nuk e kej ide se qëfar mund të jenë ato dhe se qëfar shihe mund të jenë ato E po që të rishë të fruta Duhet të ashtë bërë këntëm Duhet të ma vjohës është buzën tëmë dhe duke a gjëruar sa më shumë Profetit së nëllohë valli e sellem në një luft Tako një për shëtarve i cili i, i vjen në vrabë dhe i thot O, Muhammed, duhet të bëhe musliman Duhet të bëhe musliman Edhe i thotë profetit s.a.v. mënyrën si të bëhe musliman A i bëhe musliman një bitë dhe rejnët i nuk kanon për kohë Takë minuta dhe bje nga dhe rejnë në rdes Edhe shikon t'i shka profetat e në quditët I thotë shumë që fape ju dërgujë Allah Tha pasht që erdhën me lajket dhe jambushën gojë me fruta nga fruta të gjenetit dhe kuptohë që ka qënë shumë i uritur. Jambushën gojë me fruta të gjenetit. Këj person gjitha kështë e një islam. Po i person i sili e sanë baku në gëtë për allahën dhe madhëruar duka aqëruar sa më shumë. Qëpër me ndoni se mund t'jafë allahë o t'i? Fruta të gjenetit janë ta afrëta. Njështë që ti kërë je uru në koltukun të në të zgjatë është dorën Allah u të bëftë për i tyre Njështë që të zgjatë është dorën dhe dega ullet vetë për të amartë jate Dhe për të angërnat frut në formën më, më të mirë dhe për të shijuar në formën më të mirë Edhe në bastë ti e merë të dega të dhe përse i në vëndin e vetë me të njëj Me frut të njëjtë si i pari Pa u mangësuar për i mirësi dhe as gjet dhe prej tyre fryteve as gjet këto janë fruta të xhenetit bajt gurat e xhenetit Allahu i ka përgatitur prej gura les dhe të cilët i si nuk janë gura në dynjare por janë gura les për perlësh për smaraldësh dhe për diamante sh Zeu i xhenetit është premisë dhe për i zaferonit për i të cime dhe ku ndërmon një erë shumë më mirë një erë që nuk është i erë dynjans, nuk e afruat e së dynjarë së farë është një erë gjikanë dhe madhështore që i përshtatet shpëglimit që kon, i takon besimtare në gjënës Allahu i madhëror ka përgatit të përbesimtarën gjenetëve grahët. Hurën e një, grahë të gjenetit që i ka kryurë, Allahu ka stile përbesimtarët. Për atatë të cilët e ullën shikimin të në dynja. Për atatë të cilët e ruë e tëmë trupin e tyre në haramit. Për atat të cilët të të rëguen të duruëshmë të dynja, Allahu i madhuruar ka përgatit të në khurit të gjenetit të cilat e ma hnisin njeri me vukurin e tyre. Për feti s.a.s. ka të rëguar që si kur të da një, një për e khurit të gjenet në dynja, të ndiri fytyrën e taj në dynja, drita e fytyrës e taj do të zbeh të dritën e djelë. Drita e fytyrës e taj, do të zbëhtë e dritën e djelit dhe do duke i sigur djelit i e zbër e klifti nuk e gjiston në mërë për para dritën së këtyrës në sajnë personi që ka gradën më të ullen në gjënetës që i personi që të të të këtë i njërën kështi e të të të të koka dhe të të kamë dhe i sonë të në falenderini të kola lashët ka për ty për ne dhe ne për ty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 Ky e shahit që ka gradën më të ullet Ndërse për shahitin Allah i madhuruar ka pregatitu Për shdo shahit 72 Hori Për e hurive furi. të gjennetit E qëfar janë të huri e të gjennetit? Allah i madhuruar I ka përshkuar ato në Kur'an Dhe ka thënë që ato janë të pastra Nuk ka të këto Pislikët e gravet dynja Ato janë të në të mirë të bukura, të sillshme, të pastra, ato nuk zemrohen për burrat e tyre, dha as nuk u sillen aty me sjellit të çia. Madje ka treguar profeti sallallahu alejhi wasallam se kur gruaja e dynjeve e mundon burrin e saj në dynje i thosë një i thon fëri të xhenetit as e, e gruaje, të vroj Allahu i thonë të vrafë të Allahur, përse mundon burin ton, a i se shpeti do vijtë e gnezë dhe të të lejtë ty. E që dhismë është me gradë, lejtër, se gradë përse Allahur ka përgatit të shëhorie për burët kurse për ne ja. Ndërkohë që në dynja së provën më të madhe burët e kamë, dhikë përja është Allahur. Shikoj pak femët të cilës bukuarën dhe zhvishen, posuaj se lakuricë për kërë janë fit në ato, për grata për burët. Dhirë pak përjashta dhe shikoj të gjithas provët që hasin burët, përfituar riskun që t'ja silin bukën të gash me grua dhe sëbi, edhe thmive, kush vuon për këto, grua ja për burri, Kus i kalon gjithë të shprova për jashtë për ta fituar resur në halau të cilin i gjenë gluajat të gacëm, gluajat të burri Se i gjenë të dojë pyte të disa njerës të cilet u futë vezvesa shëjpani nga brënda dhe në zikë Sa pëse Allah o ka përgatirëz në bëbura dhe o përgat Kus janë ata që nga nëhenë lartë të cilët kanë luftuar në rrugën e Allah dhe ndimojnë fejnë e Allah dhe se këtipën vë të tjurë e gratë për purët. Në amalishe dhe gratë kam përpasur në misit në vajën gjënës, sepse ato janë edukatorët e brezave, ato janë nënët e trimave, ato janë nënët e djetarve, Atom poçes i do do t'i edukojnë fëmijët e tyre në formë më të mirë, do marrin të gjithë shpërbimet e tyre. Ato janë edukueset e brezave të ardhshëm. Edhe gruaja e besimtarë në xhenet do jetë më e bukur se të gjithë huriet e tjera. Do jetë zonja e tyre, sepse Allahu nuk bën as zonjë krijesë e cile nuk është përvurë për Allah me i krije që është përvurë për Allah në ka zduruar për Allah subhanu wa ta'ala. Për nejo besimtare që ka banë kovër në sesh dhe për Allah që është bërë në burrit saj, që a ka agjuru mëjnë e Ramazanit, që është reguar ndershme në vetën e saj dhe ka ruajtë në nderi në familës dhe burrit saj, që ka dhukuar familën e saj dhe familët e saj, ajo dhe jetë në burrit e saj në gravat e l edhe dhe të të zvukroja të Allah i madhruar më shumë që t'i gjitha shkurije të gjenetit. Transmetohet, ka të regojim në nërëkajim një transmetim për i tabinim dhe dhe thot, shikojmë një vetëtim në gjenet, një vezullim drite, edhe për e simpanohet të gjenetit që është këj vezullim? Dhe u thua që këj, këj vezullim vjen nga busqeshja një shkurije e tira i busqesh burit të sajë, Vëtë në përgustjeshës, vëtë të tinë gjëneti A më ndonjë pak Farë mirësie e ka përgatit Allah Për këtë betim tajë që e ka grua, këtë grua e, e ka grua në vet Dhe Allah subhanu wa ta'ala I ka dhuruar këtë loj mirësie Kështë mamë Hurrije të gjënetit kanë veshën robët të bukurat të cilat janë prej fije, aje dhe arghendi, dhe robët të cilat nuk i përfitrojnë do të në nëngë të dynja, dhe hesin për para burëve të ty duku për drejë, dhe për para ty që të duke në samë të buka dhe për hejse për ta, për atat të cilat nuk mashtronë dhe për drejët e shëjatinëve të dynja, si ndonë në dhe nëtu dhe grafët pisa të dynja, dhe për të dynja, Robët e saj Janë 70 robe i ka veshur Janë të të i dukshme Dhe në bastyre Dukët jo mishi Por parëta që është në bastkot Nuk mund të akapjë Do të mendje njërzore Të në bukurirë Të në mjështia Po qëse një për i shmurive Dhe nëri do bërstynë Si shka treguar një për i shmurive Po të bërstynë të në detë i cili është i kripur siç e dini të gjithë do ta ëmbëltonte ujin e dedës me lëng të mjaltë për kë ka përgatitur Allah këtë gojë të hurierë e ka përgatitur për ato i cili vetën e ruan veten e vet dhe gojen e vet duke mos futur gratë të dynjës me haram eda këtë grua ka përgatitur për ato të cilët Në ruhën në haram Ajo tërgote si asë me vëburën e saj I flet ati me fjallë të bukra Fjallët e saj për të dalë me një lojë melodie Cile nuk i njën janë asë një lojë melodie në dynja Një lojë melodie cile ja merë mendje njërju nga bukuria e saj Ka tërgohem në abati i kërë Dhe kjo është një kshilë për gjitha ta të cilët janë të dashruar mbas muzikët të shëjtani dhe fyllit shëjtani dhe dë njënjët. Ka tërgujmë në abasi që Allah i madhëruar dërgonë në gjenet një e, një loj fladi i cili i tunë gjeset e pëmëve të gjenet. Dhe kryuot për e këti fladi një loj melodie e cila është në e bukur se të gjitha melodit e dë njënjët. Dhe kjojmë E po kjo melodiv lezër është për atatë të cilët Lërgohen për e i fyëllit që i tanin të dynja E dhe kjo fjale bukër që gjion për e i fërijës është për atatë të cilë lërgohen për e mashtrimeve të grave të dynja E që për mirësie më ka bërë në loë besimtarve të cilët Do kënë të ahurie në gjennet Ka të reguar profetis S.A.S. Se burrit në gjennet I jepet puqie në qind burrave Që a i të kënashet Ma të mirësit Allah subhanu wa ta'ala Sepse shëruaj dhënë dhënjë janë në karam Gjithë të mirësit Mraja A do t'i mejëtojmë në vallët A do jemi në prejtyre Që do t'i arin të mirësit Këto mirësit do t'i arin Atatë të cilët qajnë për Allahum Ata cilët se këtikojnë për Allahum, Ata cilët japin qëra kam për Allahum, Ata cilët bërë shumë sejgjë dhe për Allahum në më dhuruar, që bëshatisin barku në tyre për Allahum në më dhuruar. Thejrë bëjgjit se qërështi e vëzërë është durimi, që që ka tërgurë Allahum kuramë, kur me lajket u thënë besintarve, selamun aleikum bima sabartumë. Pa që ashtë qofën bi ju për durimin që bëtë dë dënja Ky është thejës bi gjithë fitore së gjënetit Po që e së ne do pëjmë durim dhejë Sa të në fi momenti që dhejës Allah subhanohetarës dhe në azurojë gjënetin Po në pëmë durim e humbëm Edhe një herë për gjithmon Lusë Allah në madhëuar në dhurojë durimin Edhe në bëjë prej banorëve të gjënetit të gjithë të bashkë Elhamdullillahi والصلاه والسلام علی رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. Më vjen <Syrican> dëgoj. Nuk u shmendur që ne për një fitbë të vetme, vetëm për një kohë të shkurtër të flasim dhe të shpjegojmë për çfarë ka përgatitur Allahu për për besimtarët në xhennet. E ku mundet dot njeriu i mirë që s'e ka parë xhenetin që ta përshkruajë atë, apo të tregojë nisi të vdeja që kanë të e ku mundë në një të përfitërojë do të dojë mjësishë më dështore por të bjefton ty që Allahu ka thënë për bukuritës gjennetit wa idhara i të themara i të naime wa mullë kënë kabira edhe kur ti shikosh ato ti thot ke për të par pushtet pranat më dhajë dhe mjësishë më dështore këshu e ka përshkruar Allahu i më dhe ruar mjësishë në gjennetit O mi aftoni në kajqë për të bërgjë duke pasur për pa asysh që ka ngejlur akome një pjesë për gjennetin që është nga mirësit më të mëdhajë të gjennetin për të foljo për të nëhvizbe në ashtë më gëlejnë Allah s.w.t. e dhe shëtë të kujtoj dhe lezër në këtë fund me haditin që ka thëmë profetit s.a.ll.a. Edhe po, bëj një thirje uat i takun nara, ualohu më shirkë t Ruajini vetën tuaj nga zjarri duke dhënë sadaka, sadaka çoftë dhe një gjysmë kokë hurme. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, sadaka e shuan dëmrimin e Zotit. Sadaka e bën çka të futi deri në xhennet, dhe po e desh xhenetin atë i jep sa më shumë sadaka edhe po u them vlezër që u ka ardhë një rasë i mirë që të fitoli ka nëjësina Allah të një kërë asë është, është një vla juaj një vla muslimani cili e vendosë këpën në seshë si ju reka gruan shumë të smur e tida ka nevoj për ndihë mëntuaj për të bler i lachet që janë shumë të shtrejnë ta për ndaj jep një për hirtë Allahu që Allahu për shkrua juve edhe tua zvëndësën e, e gjënetet e larta jep një që Allahu tja për ju të regohet mërshirëshën që t'ju mërshirojë Allahu ndihmoni muslimat ju ndihmojë Allahu përsoj i muslimat ju përsojë Allahu përkalu ure në sirapit për fituar të gratët e larta të gjënetit në basë fytë dhe të zalë një vlahë të për jashta të mledhi leket kushka dëshirë që t'fitojt gjënetin e t'japi sa është herët dhe nuk ka ardhur vdekja se po erdi vdekja nuk të bën më dobi pasuria dhe azënja në saj në fundet në momentet kër të vendekja je për ta një tash heret për motrën tënde je për ta një tash heret që Allah të knasht për e teje dhe të të të të shi gjunafet e tua dhe të të largoj zëmrimin e ti kundre teje Allah u ashtë përblef në njërët gjithëve dhe bësë gjënetin për fundimin tonë dhe na e mbyllë të jetë me punë të mira, lusë Allah unë e maveruar, që t'i bëj ditën më të mirë të kësa jetë, dhe ditën që do të atakoj më të, dhe punë më të mira, punë në të fundit, më antë të të sila, e bulonë se më punë në të njëru të të një, Allah unë e forsof dhe më zekë,